Ніс із собою її дух, аромат її волосся, звук її слів. І все було таке реальне, що доторкнувся б рукою, але вже не доторкнешся. Ключ в руках витанцювало так, що твердо хліб насилу відімкнув двері своєї, не своєї квартири. Все спало тільки в темних нетрях між книжками, картинами і бронзою. Вникала ніжним приводом теще Мальвіна Вітольдівна. «Що з вами, Теодор?» Вона нервово запалила сигарету. Привід віднайшов делікатне втілення. Мокра, незграбна твердохлібова постать видавалася грубо недоречною поруч беззахисно ламливою постаттю Мальвіни Вітольдівни. «Що замість нічого, Мальвіна Вітольдівна, то може загибель богів. Мелодія здатна вивести із найглибшого вітчої, Теодор. Повірте мені, мелодія, вона не може бути безконечною. Безконечна мелодія – це образи гідності самої мелодії. На свою гідність він спіткнувся, згадавши все, згадавши. Вальвіну, свій і свою чужість серед цих людей Чиєю помилкою був цей шлюб, тепер це не мало значення. Все життя ми спокутуємо гріхи свої, чужі, не розбираючи. Хтось сказав, що є три справи, починаючи які, ніколи не знаєш, чим вони закінчаться: любов, кар'єра і революція. Твердохліб ще не знав, чи в нього справді любов, чи тяжке, а може, легке, затемнення. Не знав, що думає Наталка, але мрщі прагнула чиститися. Віднайти видимість душевної рівноваги, бодав визнанні своєї провини перед Мальвіною. Хто кого втратив, і хто має шкодувати? Він скинув пальто, недвало опустив його на підлогу, вдихнув теплий пахучий дим отищеної сигаретки, обережно поцікавився. Мальвіна, ще не спить? Я ждала тебе, щоб, бачиш, Мальвіна заночувала у подруги на Воскресенці. Вони там сьогодні збиралися, вже пізно. Вона подзвонила, перед ним хотіли виправдатись, в чому. Він сам хотів цього. Вже не вперше Мальвіна ночувала у подруги. І він ніколи не допитувався і не надавав цьому ваги, бо ж паралельне існування. Але сьогодні він мав сповідатися. Він був зобов'язаний це зробити, зобов'язаний. Щось замість нічого. Не вже ж тільки щось. А коли справді любити, щоб знати і знати, щоб любити. Він доспав до ніч уривками без сновидінь, ніби в сірому свинці – Вранці побіг на роботу, цілий день толкся зі своєю безконечною справою, яка розповзалася щодалі дужче, і саме в тих місцях, де вони намагалися її шивати. І в тому тяжкому службовому борюканні поволі зникала його вічна рішучість поговорити з Мальвіною, відкритися її у всьому, відважно заявити про… про що ж, про їхнє відчуження і про ненависть, яка росте отруйним зіллям, не сіяна, не поливана і не плекана? Хіба Мальвіна про це не знає? І чи не вона перша занурила своє пещене обличчя? Найдорожчі косметички Києва дбали про нього. Це зілля. Окрім того, і передусім Наталка. Хто він для неї? Що він для неї? Хіба він знає? Згадав, що саме в цей день Наталка в завкомі приймає виборцю. Вельдохлів став дзвонити туди, але телефон чомусь не з'єднувався, так ніби між правим і лівим берегом Дніпра відстань була, як між берегами океанів. Коли ж додзвонився, то вже ніхто не знімав трубки. Було пізно. Пізно для всього. Для радості, для смутку, для визнань і каяття. Йому стало соромно за свій вчорашній намір каяття перед Мальвіною. Ніщо на світі не повторюється. Ні добрі наміри, ні буйні мрії, ні суєтні засліплення. А коли і повторюється, то тільки собі на шкоду. Напнута тятива лука. Йому слід було ждати знаку від Наталки. заспокоїтись і ждати. Хоч який вже тут спокій. Він так і не побачив Наталки після того вечора найбільшої його радості і найбільшої туги. Вона подзвонила і сказала про ДТГЛ, про південний комфорт, пообіцяла, що буде там у червні. І це все, що він мав за останні місяці. У винагорода й відплата за його настирливість, за його захвати і страхи. Людина оточена страхами, обкутана ними, як нічною темрявою. Одні признаються самі собі, інші мовчать. Приховують, виставляють перед себе, мов щит, то вдавано зухвалість, то нахабство, то безжурність. Він нічого цього не вмів. «Я знайду цей деталь», – сказав їй твердошліб по телефону. «І цей південний комфорт. Доволі безглузда назва, але я хочу нарешті з тобою домовитись. Ти мене розумієш. Там поговоримо, – сказала вона. У південному комфорті?» «А що це таке? Приїдеш, побачиш. Але тебе, тебе я побачу?» – мало не закричав він у телефон. «Коли я тебе туди посилаю, то вона не договорила, а він не допитувався. А приїхав у Південний Комфорт, і Наталки там не було. Діє комфортник, як у Шевченка, і благосклонно пребувалі». А коли не прибиває, а прибиває дієприслівник, який тут слід було перейменувати в дієкомфортник, бо ж південний комфорт.